kini katika mambo yanayotusaidia sisi kutengeneza nyoyo zetu ni kumtaja Allah tabaraka wa taala Allah. kumtaja Allah tabaraka wa taala ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub kumtaja Allah sisi tumekuwa midomo yetu ima mikavu haitoti kwa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala au sisi tumekuwa na fudhul katika kalamu. Tazungumza sana kwa ni mtu kutwa nzima kama atafanya e, atajitathmini akatizama toka alfajiri muda alozungumza story na mazungumzo ya maskani yale muda alozungumza na kumdhukuru Allah basi utaona ametia story nyingi kuliko kumtaja Allah tabarak wa taala na hii ni katika jamwa mume ndaliona sisi tumenyimwa sana kukaa mtu subhanallahu wa bihamdihi subhanallah yake akamdzikuru Allah tبارك وتعالى tumenyimwa sana watu wengine wana utamkuta mtu wake ni tu sana mawili mtu wa big au au mtu ana simu ya Allah tبارك وتعالى ni jambo bora sana alikuja sahaba mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia bwana mtume sallallahu inna shara'i'a qad kathurat Sheria zina kwa nyingi wanasema hadhal ilm yani milango ya sunna iko mingi sana milango ya kheri iko nyingi ya, ya an nawafil akamtaka bwana mtume salla Allahu alayhi wasallam ampe mlango babu mtume ambao yeye anawiza akashikamana na jambo hilo bas bwana mtume salla Allahu alayhi wasallam alisema dali yazaru lisanu qatban lidhikrillah ulimi wako usiache kuwa ni wenye kuroa kwa maana uendelee ulimi wako kwa umetota kumtaja Allah tabarak wa taala tujizoe kumdhukuru Allah tabara wa taala chukua hazima ya kumtaja Allah tabara wa taala kuanzia adhkari za asubuhi kuna adhkari za jioni lakini kuna adhkara ambazo ni mutlaq lazima muda umekaa kuzungumza haukatazwi mtu kutia story na kuzungumza na ndugu na kadha na jamaa لكن hebu tumkumbukeni kumtaja Allah tبارك وتعالى ni sababu ya nywezetu kujengeka ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub moyo unatulizana kwa kumdhukuru Allah tبارك وتعالى la fadlan kathi sana za kumtaja Allah tبارك وتعالى Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim wala rayba anna al-qalba yasta'u kama yasta'u al Hakuna shaka kabisa nyoyo zinapata kutu kama vile inavyoingia kutu shaba na fedha waghairuhuma na jowhar nyingine sio hizo chuma inaweza kuwa kati ya kina kutu kikapata kutu wajalaa bi Na ana sema na jala, na kitu ambacho kinaondoa kutu katika moyo wa mtu basi ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-Imam Ibn al-Qayyim fa innahu yajluhu hatta yadahu kalmir'ati al-bayda dhikri nakwenda inasafisha moyo wa mtu mpaka unauacha moyo unakuwa kama vile kioo cheupe kinachongaa fa idha taraka dhikra manadamu akiacha kumtaja Allah sadi'a moyo wake unapata kutu fa inna dhikra jala'uhu bas anasema hakika kumtaja Allah tabarak wa taala dhikri ndio kutakasika na kusafisha moyo wa mtu na anasema wasada alqalbi bi amreyni, na moyo kupata kutu sababu yake ni mambo mawili bil ghafla ni mtu kughafilika kumdhukuru Allah tabarak wa taala wa bidhambi na kwa kufanya madhambi mambo mawili ni sababu ya moyo wa mtu kupata kutu ghafla kughafilika kumtaja Allah tabarak wa taala biwakati katika mogafla hamdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala ni sababu ya moyo wake kupata kutu na sababu ya pili ni adham mtu anapoyatenda madhambi dhambi ni sababu ya moyo kupata kutu wajla'uhu bi aini, na anasema na kusafisha huo moyo ni kwa vitu viwili bi istighfari wa kwa kumoomba Allah msamaha tabaraka wa ta'ala kwa madhambi tunayoyatenda mara kwa mara na kwa kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala ni wajibu wetu sote kwa pamoja Tukithirishe dhikri ya Allah tabaarak wa ta'ala lakini kadhalika tumuombe Allah tabaarak wa ta'ala msamaha pale tunapokosea kwa sababu madhambi ni katika jambo au ni katika mambo yanouua nyoyo za watu ni katika vitu vinavyosababisha kutu katika nyoyo za watu Anasema Allah tabaarak wa ta'ala anamiaan lilladhina aamano an taksha qulubuhum lidhikrillah hivi haijafikia wakati kwa wale ambao wameamini zikapata khushuu nyoyo zao kwa kumtaja Allah tabarak wa taala wama nazala min alhaq na yali yote yaloteremka kutoka kwa Allah tabarak wa taala yani ya haq moyo umekuja kutoka kwa Allah tabarak wa taala haijafikia kwa wale walioamini nyoyo zao zikapata khushuu zikapata woga zikanyenyekea kwa kumtaja Allah na mafunzo yaloteremka kutoka kwa nani kwa Allah tabarak wa taala lakini katika mambo ambayo ni sababu ya kutengeneza nyoyo ni mujalasa tu Ni kukaa vikao na watu wema, watu waheri. Tujiepusheni na vikao vya watu wabaya. Watu wa ovu vikao vyao vinaharibu nyoyo za watu. Namna yajua maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa aliposema inna mathalul jalisi ssalih wa jalisi ssuu wa jalisi ssuu mfano hakika vinginevyo mfano wa ukazi wa kukaa na mtu mwema na kukaa na mtu mbaya tumi sallama akasema kaamilil miski wa wawili hawa mfano wao huyu mtu mwema huyu anafananishwa na muuza mafuta na huyu unayekaa naye ambaye ni mbaya huyu anafananishwa na mpuliza vyuma mfu wa vyuma Tumw alaihi alayhi wa sallam akasema Uhuyu mbeba miski ima ay Ima imma anaweza kukuonjesha kurambisha kidogo kwa kugusisha mafuta yale hilo jambo ni marufu au antabta'a minhu au wewe ukanua kutoka kwake hii ni faida ya kukaa na mtu mwema anafananishwa na muuza miski yale miski imma atakuonjesha au utanunua yale mafuta au untajida minurihan tayiba au wewe unaweza pata kutoka muuza mafuta harufu iliyokuwa nzuri ama huyu nafi khilki imma anyuhrika thiabak au badarak au tajida minurihan khabitha ima kunguza nguo yako au mwili wako au upate harufu iliyokuwa mbaya kukaa na watu wema kunaambukiza maambukizo mazuri ya mambo mazuri kheri Ima ya dini yako au ya dunia yako lakini ukikaa na watu wa ovu hawana wanachozungumza sasa hivi mazungumzo watu wengi siasa mipira wanawake na dunia manake mtu anaweza kukuambia bwana hapa hakuna maisha hapa hakuna maisha kabisa ali. Unakatiswa unakatishwa tamaa yani kiasi kwamba wewe unaona kweli hapa hakuna maisha mie bora nikae supaka ulaya huko na nakwambia kondo watu zamani wakaona zamia meli hajui kama uko ulaya pia kuna ngwamba lakini yale mamu ya masikani ya kudanganyana hapana maisha hapa bwana ikawa ni story zinazokuja mtu fulani anahiviana miliki hichi ana miliki hivi ana gari ya milioni 600 wewe una kazi ya kuguna tu milioni 600 wakati watafuta kula siku moja shilingi 10000 hujapata kwa muisho mtu anapata kichaa anamdhani ya allah fi baya ando stories of maskani lakini ukikana watu wema ah utapata mawaidha utasiiqa allah qala ar al rasul subra maisha ni mapito tu utapewa bwana ukitaka kushukuru neema ya mola yako mtazame chini yako kwa kama kwa siku unapata 5000 unasema alhamdulillah ukikana watu wabaya shukurani pia huna taanza sisi makhluk hii ngozi hii ngozi hii hii ndo maneno yetu hii ina nini sasa au sisi makhluk kutabu sisi ndio waskiuni hazai ya kizaa za adumu na pia lafa fa ya kukatisha tamaa mwisho huu una shukrani una tototi kukaa na watu wabaya maskani hii story ndio hizo tujitahidi ni kukaa na watu wema kukaa na watu wema ni sababu ya kutengenea nywe zetu lakini kadhalika tarku al-fudhul fi kuacha maneno mengi acha kuzungumza sana kuacha fudhul katika kutazama vitu visiyokuwa vya halali kuacha kusikiliza yesu kuu ambayo ni ya halali nywe zetu zimekufa sasa hivi kwa maneno mengi maneno yanauwa maneno yasiokuwa ya khairi yanauwa nafsi mwenye yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut tumina sana muamini allah nasikia zungumza khairi hili nalo zungumza ni khairi ulipime. khairi ni ilo ilofundishwa na dini hili ni jambo la khairi kama sio khairi nyamaza huyu ni yule anmuamini allah nasikia mwisho kama imani ya allah nasikia mwisho iko wao wajizungumzia tu wababaja tu Demona huto anapenda kusema kila siku anakosea na kila siku wanataraja. Kwa siku mtu kashataraja mara mbili tatu. Kwa sababu abenda kusema sana, maneno mengi yasokuana naye. Lakini kutazama sasa hivi tumekuwa na simu, tutatazama sana. Vichekesho, vituko, watoko uchi kadha. Sisi kila kibonzo tunachotumwa si Mtu akikosa mbi kwa siku kama vile kapitwa na jambo kubwa aumwa. Nini kutazama? tatazama utaingia YouTube, toka YouTube atakwenda Instagram, Instagram sio atakwenda siyo wapi Facebook, mwisho atazama status za watu. Atamaliza watu wote, amaliza status. Kasi yake ni kutazama sana matatu kwa siku yawezekana mtu ametazama smartphone tu, anatazama tu na anayotazama yote yanasababisha maradhi ya nyongo. Ima kichekesho, ima kituko, ima uyukauchi, ima uchi, ima hivi, ima hivi yote yanasababisha nyoyo zetu kufa. jioni mtu moyo wake umejawa na maradhi kadhaa wakata. Kusababishwa ya kutazama ya sowaya, ya halali ya ya sowfa kutazama. Lakini pia kusikiliza. Ukiona hapa haya mazungumzo hayanifai, ondoka. Sisikilize kila kitu tu. Masikio haya yanaposikiliza baadhi ya maneno ndio sababu ya mtu kuathirika moyo wake. Watu wameathirika kwa kusikiliza maneno kuna haya maneno hayana kheri ndoka miongoni mwa sababu za kutengenea nywe zetu al ala al-amali salih ni watu kufanya pupa kutenda matendo mema tumekuwa wavivu sana wa matendo tumekuwa wavivu wa matendo tunahitajika kutenda matendo mema ukitazama salafu saleh unashangaa namna walivyokuwa watu wakitenda matendo mema Ramadhani kama hiyo iliyopita watu walijipinda kwa kile kweli kwa matendo. Nje Ramadhani watu wanajipinda matendo mema. Mtu kuziswali sala kwa jamaa. Mtu akaswali ar Kuna mtu kama utamuuliza hapa ar-rawatib zile 12 au kumi Una muda gani wewe umezidhibitu umeziswali? Saada fitina yuko karibu na msikiti mpaka ikama ndo afunga duka kwa قام ndo afunga duka au ndo aondoka maskani Huja swali kabliya na baada ya swala pia salamu alaykum atullah umetoa simu huna baadia Asalafi As huna witiri witiri tumezipata mwezi wa ramadhani ya hapo kuna watu ndo zimekwenda na maji hiyo hata moja rakaa moja kuna mtu pia yamshinda na kuluhu wallahu yamshinda Al-a'malu ukithirisha kithirisha matendo mema ni sababu ya kutengeneza nywe zetu. Kusoma Qur'ani wakati wa usiku. Wanasema baadhi salafu ilikuwa katika sira ya salafu ni ukifika usiku uliomanane kusikia nyumba zinasoma Qur'ani. Watu wanaamka, wanasoma Qur'ani, wanafanya istighfar wa bil yastaghfiruh watu wema wakati ule wa ashar wao ndio wanotaka msamaha Allah tabaarak wa taala sisi tu wengine twatia story mpaka saa saba ndo alala. au mtu anakuwa na simu yaperuzi mpaka saa saba ndo alala sasa ile ashari yeye kwake yendo kama saa tatu ya usiku kwa mwisho alfajiri pia ya mshinda jamaa maneno mengi story simu kuperuzi sana Salafi atakajue dunia yote inavyokwenda kila kitu kisimpite michezo inajua yeye siasa inajua yeye intelligence inajua yeye kila kitu atakau usiku la mtu mpaka mtu akilala saa 7 ya usiku basi wako wahi huyo kama mshana ikama tusio hivyo tukiatua na matendo mema watu wema walio anaosoma Qur'ani ana al wakati usiku tunasoma Qur'an hii ni sifa ya mtu je sifa hiyo sietu nayo wakati asharu kuamka na kumtaka msamaha Allah tabaraka, tunayo sifa hiyo ukijiyekea utaratibu utaona kukicha moyo wako ulivyokuwa na salaha utaona imani namna ilivuzidi katika moyo wako ukiona utaratibu huo lakini kufunga fungaza suna alhamisi khamisiyuma ayamu ayyamul mtu akajizoeza kufunga ikawa ni sababu ya nyoyo zetu kutengenea kutoa sadaka kutoa sadaka ni sehemu ya imani as-sadaqatu burhan tumi anasema ni burhan Qurani wanasema dalil ilm manaki ni burhan ala imani ni hoja ya imani ya mtu akachukua kitu chakikukupa wewe sadaka tuwe na sifa hizi za matendo mema lakini kadhalika kukaa mbali na masia ya tujitahidini kuacha maasi Masia ni sababu ya nyoyo kufisidika tume sallallahu alaihi wa sallam anasema mtu akifanya dhambi akifanya dhambi ndani ya moyo wake nukitat sauda kwenye moyo wake kuna pibwa tone jeusi kila yake kufanya dhambi matone yanazidi moyo wazingirwa na matone meusi akitubia yafutwa akitubia akirudi kwa allah inafutwa akiendelea tone na kuenda matone akifanya madhambi matone meusi mpaka moyo wake wote unakuwa mweusi kana barana ala qulubihim ma kanu yaksubu ndo mtu nakuwa kwa moyo wake umekuwa ni mweusi kwa sababu ya yale anayoyatenda madhambi tuyachukie madhambi na moyo ukiharibika madhambi uwezi kuona ni kitu cha kawaida yani watu wale ya madhambi sasa so wamezoea tumezoea madhambi tunaona kawaida jambo ni dhambi tunaoona kawaida sasa zetu zimefisidika nyo zetu hazina salaha tuyaacheni madhambi tutubieni kwa Allah ta'ala na kufanya hivyo ni sababu ya sisi kutengeneza nyoyo zetu lakini kadhalika ni kumwomba Allah tbaraka wa taala kuithirisha dua mnajua bwana mtume sallallahu alaihi sallam alikuwa anakithirisha kusema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ewe mwenye kuzigeuza nyoyo Uthibitishe moyo wangu katika paa Usibitisha moyo wangu katika dini ya musarrifal qulub katika nafsi nyingine e mwenye kuzisarifisha nyoyo sarif qalbi ila taatikum hebu upeleke moyo wangu sarifishe moyo wangu welekee katika kudhi Allah huyu ni mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akioma duai umu salama akamuuliza bwana mtume salam kuna nini mbona wakithilisha sana haya maneno mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nyoyo za waja wote zipo katika vidole vya Allah tabaraka wa taala viwili kama vile moyo mmoja Allah tabaraka wa taala faman sha'a athbata man sha'a azagha anaitaka Allah huyu amthibitisha anaitaka Allah anampeleka kombo kubwa na mtume sws so yeye pia alikuwa kimuomba Allah tabaraka wa taala moyo wake katika paa tukithirishe kumomba Allah ربنا la تزقل قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا min لدنك رحمه انك انت الوهاب وجa wema na muomba Allah tabarak wa taala Allah tabarak wa taala asizipondoshe nyoyo zetu baada ya kuwa Allah ametupa hidayah Allah tabarak wa taala limweza katika hilo usanguni eh nisirefushi sana azungumze na majlisi hii kubwa kwa pamoja tutaka tukumbushane juu ya Kuzitengeneza nafsi zetu Kuzitengeneza nyoyo zetu kwani hakuna ambaye atafaulu mbele ya Allah tbaraka wa taala ila yule ambaye atamjia Allah tbaraka wa taala kwa moyo uliokuwa salimika يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لييوم باه اتسلميكا مبليه الله تبارك وتعالى لييوم اتكيمجيا لي الله تبارك وتعالى اkiwa na moyo salim uliosalimika na shirki na kufru mtu mbele ya Allah tبارك ta'ala lakini simali zake wala si watoto wake ila kama atazitumia mali zake na watoto wake katika kufikia huko au katika kufikisha huo moyo ukawa ni moyo uliyesalimika tuna haja ya kunasihana mara kwa mara na hasusan kwa munasaba huu wa masiku haya tumetoka ndani ya mwezi wa Ramadhan katika shukrani na za nema bazo Allah sisema tunaimesha ni kuendelea kuzifanya taat tukaishi yale maisha ambayo tuliaishi ndani ya, Ramadhan. ya ramadhani ndani ya ramadhani tuliaacha masia ndani ya ramadhani tulidhibiti ndimi zetu kwa mafunzo tulikuwa tukiambiwa mbalimbali idha kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuf wala yaskhab Yeah, tumesikiza hadithi hizi mara kwa mara mtu ikiwa siku hiyo anafunga kwa maana ni siku yafunga amefunga asizungumze maneno machafu asipige makelele na ikitokea hata mtu amemtukana amwambia ini mrun saib wewe ni mtu nimefunga haya yote tuliyatengeneza katika mwezi wa Ramadhani ni wajibu wetu kuyaendeleza baada ya Ramadhani na mahali haya yote kama tulivyosema ni moyo ala ان في الجسد لمبره إذا صلحت صلح الجسد كل واذا فسدت فسد الجسد كل الا وهي القلب لنا اسباب ذكرهه اهل العلم ونستتaje لكن بمناسبه هو هي تتمتaje ياتشا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم